doktorn. Jag sökte för det här med personlighetsklyvning en gång och doktorn hette Sven Melander. Äh, nästa. nästan. Mm, ja. vad var det här då? Jo. Jag tror att jag har fått en släng av så kallad personlighetsklyvning. Jaha ja, det är ju vanligt det är ju sånt som går nu. Hur hur, hur det sig vad har du för symptom? Ja, jag känner mig som andra personer ibland så tror jag att jag är andra personer. Jaha. Hur ofta händer det att du tror att du är PG Julenhammar? Det var bara ett exempel, Helge. <skratt> <skratt> ett exempel alltså. Uh, var bara ett exempel alltså? Ja, det var bara ett exempel. Och när man ska visa skit, så byter man personifikation innan man får fram sin legitima skit. Och då har man kanske hunnit bli statsminister, och det är ganska besvärande. Mm. Jag tänker ofta, det kan ju vara svårt I privat så här. Vad, vad säger din fru om det här, de här problemen? Hon tycker, det är trevligt och omväxlande. man ser ut som en och låter som en annan. Men ibland har svårt för att somna på nätter. Jaha, ja, det, det, det finns ju många metoder. Du har inte försökt att räkna för. För eh, ja, det är klart att jag skulle kunna och det var ju det som när jag sa det så eh, så eh, så menar jag att eh, som jag fattade så eh, så. Eh. Du verkar, verkar som du verkar som har väldigt svårt för att minnas. Kommer du ihåg någonting efter ett sånt här anfall? No. kan nu kunna känns, finns det någon liksom någon föraning när det ska komma? Jo. Nu känner jag att det är ett bostrum av halka långt nu är jag bortsen. Jag har har jag måste säga jag har aldrig stött på något liknande, det var ju mycket svårt för alla personalskruven, men vi gör så här i alla fall att jag skriver ut en burk anonym och som får du hämta ut en på apoteket så får vi se om det hjälper va. Ja, tack då snällt doktor. Men det kan smitta. Det är inte alls smittsam. <laughs>